Мовивши так обладунки, пригарні він став одягати. Тут би й життя тобі край, минелаю від рук нездоланних Гектора, бо набагато могутніший був він за тебе. Стримали все ж тебе, кинувшись разом державці Ахейські. Сам Агамемнон, Атреїв, Паросток, Широковладний, брата правицю схопив і найменні назвавши промовив. «Ти з мене лаю, Менелаю, годованцю Зевсів, не личить, коїть дурниці тобі, хоч і важко, а втриматись треба. З мужем сильнішим от тебе не зважуйся з З Гектором, сином Пріама, його бо страхаються й інші». Навіть Ахіл з ним вступати, убій, що веде нас до слави, ішов не без трепету, хоч набагато за тебе сильніший. Отже, йди і спокійно сідай до свого товариства. Іншого вишлють когось із Гектором битись ахеї, хоч і безстрашний він сам і бою за пекло спраглий. Певен я з радістю він Коліна розправить, як вийде цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви. Цими словами умовив брата, герой, була слушна, мова його, хто й послухав, охоче. Із пліч мене лая, товариші його з радістю, тут же зняли усю зброю. Нестор підвівся тоді з між Аргею. І так до них мовив, «Горе нам, смуток великий, на землю спадає Ахейську, тяжко тепер заридає Пелей, сивочолий комонник, мудрий порадник і славний промовець серед мірмідонян. Радісно так він мене у своєму розпитував домі та про Аргеїв питав». Прорід їх увесі потомків, а як почув би, що інші тремтять перед Гектором нині. Руки свої до безсмертних він, певно, підніс би з благанням Дух його з тіла послати мерщій до оселі Аїда. Був би я, Зевсе, наш батьку і Афіно, і ти, Аполоне, Юний, як в дні, коли битись, при водах швидких, келадонту, з лавами воїв пілоських аркадських зійшлись списоборці, фейських твердинь недалеко, де хвилі ярдану струмують. Еревталіон Аркадіан Аркадян очолював муж богорівний, ареїтоя вождя він на плечах носив обладунок, ареїтой же божистий, прозвання носив києзбройця, так його звали й мужі, і жінки підперезані пишно. Він бо не з луком, не з списом довженним ходив воювати, києм залізним ворожі подолував легко фаланги, та лікург його вбив не силою лише, а лукавством десь у проході вузьким, де згуби не міг одвернути києм залізним лікург його списом своїм вже на виліт встиг проколоти, І той навзнаки повалився на землю, Зняв обладунки з витяжець, Даровані мідним ареєм. Довго він сам їх носив, ідучи в колотнечу арея, А як постарів лікург У покоях своїх владаревих Еревталіону, другові любому, Дав їх носити. Наймужніших навій він у зброї цій став викликати. Всі трепетали, боялись. Ніхто не насмілювався вийти. Але підбив мене дух мій, Незламний до бою вступити. З воєм, зухвалим, хоч віком Я був поміж них наймолодший. Вийшов я битися з ним І дала мені славу Афіна. Впав від моєї руки. Ставніший, могутніший воїн І розпростертий лежав на всі боки розкинувшись важко. Був би я знов молодий, і мав би я силу колишню. Стрів би в бою тоді Гектор противника шоломосяйний. Скільки не є тут між вами хоробрих мужів всеахейських, та немає охочих назустріч до Гектора вийти?